Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepada-Nya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina dan hanya kepada Allah pula kita meminta dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita wa min a'malina dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan mayyadhihillahu wala mudillalah barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya wa mayyudhillhu dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan datang petunjuk selamanya asyhadu an la illallah wahdahu la syarika wa asyhadu muhammadan abduhu wa rasuluhu saya bersaksi tidak tuhan yang benar-benar berhak disembah kecuali Allah dan juga Muhammad adalah hamba juga utusannya. Qalallahu taala Allah telah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya tunduk dan patulah serta beriman tentang keberadaannya Allah, satu-satunya Tuhan. Sebenar-benar takwa dan patuh dan jangan sekali-kali kalian -kali meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan Islam di ayat yang kedua Ya ayyuhannasuuttaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumaa rijaalan katsiiran wa nisaa' wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arhaminnallahu kana 'alaykum raqiba hais kalian manusia sekailagi taqwalah tunduk dan patuh serta berimanlah kepada Allah sesatunya tuhan yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu itu Adam alaihis dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya hawa alaihi dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya sekali lagi bertakwalah hanya patuh dan tunduk kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian di ayat yang ketiga qala allah azza wajalla ya uladina atqullaha wa qul qawlan sadida Yusrilakum a'malakum wa ikfillakum dunubakum. Wa mayuti'illaha wa rasulahu. Fakat fa'azafaudan azimah. Hai kalian orang-orang yang beriman. Sekali lagi bertakwalah. Hanya patuh dan tunduklah. Kepada Allah. satu Tuhan dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian. Mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'at fa'inna asfakal hadithi kitabullah. Kita tahu sejujur-jujur rujukan dan sebaik-baik rujukan adalah Kitab Allah Al-Quran, wakhir Hadis-Hadis Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebaik-baik petunjuk Tuhan adalah petunjuk Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan As-Sunnah. Keduanya rujukan umat Islam dalam mengambil segala hal, terutama dalam ibadah mereka. Washarul Muri, Muhdasyatuha dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Allah Al-Qur'an dan sunnah. fa inna kullahu bid'ah semua ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama wa inna bid'atun dhalalah dan perbuatan baru itu bisa membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan wa inna bid'ah kan membawa pelakunya ke dalam api neraka sayyidul jumat rahimani rahmakumullah beberapa waktu kedekuan saya berikan judul khutbah ini adalah sejenak bersama Al-Qur'an Berapa banyak kaum muslimin yang melupakan kitab Allah. Mereka sibuk masuk ke perpustakaan dan toko buku beli buku. Ditulis oleh seorang doktor, profesor. Karya ilmiah ditulis oleh seorang pemikir. Tapi mereka meninggalkan kitab Allah. Mereka lupa bahawa sayang Al-Quran adalah mu'jizat dan buku yang terbaik di muka bumi ini. Sebagaimana disepakati oleh ulama Al-Quran adalah Kalamullah, perkataan Allah dan Allah itu siapa? Pencipta langit dan bumi pencipta segala sesuatunya menurunkan kitab dari langit untuk menjadi petunjuk bagi manusia sayangnya dibaca pada saat ada orang mati saja di saat dia cuman bertepatan duduk sama teman-temannya dan mereka belajar Al-Qur'an tidak dijadikan sebagai sahabatnya para ulama mengatakan Al-Qur'an adalah tali untuk berhubungan dengan Allah kalau seseorang hamba ingin dekat dengan Tuhannya Allah dan mengenalnya, maka dia selalu memegang tali tersebut, membawanya kemanapun dia pergi, membacanya setiap kali ada kesempatan, serta lisannya hanya mengucapkan apa yang ada dalam kitab itu. Maka dia akan selalu dekat dengan Tuhannya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang suhi, direwatkan Imam Bukhari Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada nabi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada nabi-nabi sebelumku seperti Allah telah memberikan kepadaku. Dan semua manusia mudah untuk mempercayainya. Yaitu Allah memberikan aku Al-Quran untuk dibaca. Dan aku berharap dengan Al-Quran itu, maka aku akan menjadi pengikut atau yang memiliki pengikut paling banyak pada hari kiamat. Al-Quran memiliki luar biasa kedasyiatan dan banyak diantara umat Islam yang belum menyadari masalah ini. Di antaranya adalah Al-Qur'an adalah sebuah mu'jizat dan memiliki kehebatan yang luar biasa. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd urutan 13 ayat 31. Dia bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau wa lau anna Qur'anan suyyirat bihil jibal au quttiat bihil ard au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Al-aya kalau sekiranya kata Allah, ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan dan hancur. Serta bumi bisa terbelah dan juga orang-orang mati bisa berbicara, maka itu tidak lain kecuali Al-Quran. Dan segala urusan hanya kembali kepada Allah. Tentu kalau anda ingin melihat salah satu fenomenanya, bila ada orang kena sihir atau kerasukan jin, cukup dibacakan ayat kursi saja. Atau Al-Falq dan An-Nas. Al anda bisa lihat bagaimana jin itu kesakitan dan ketakutan. Dan dalam riwayat Bukhari dikatakan, waktu ayat kursi turun, maka kata Nabi saw. Pada malam ini turun ayat kursi dan semua syaitan lari kerana takut kepadanya. Seluruh malaikat tunduk dan khusyuk mendengarkan bacaannya. Itu adalah ayat kursi yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala. Ayat ini, surah Ar-Ra'd tadi turun, karena adanya orang-orang kafir Quraisy yang menantang Nabi Muhammad SAW dengan katakan, wahai Muhammad, coba kamu jalankan gunung-gunung, coba kamu buat bumi ini bisa terbelah, atau coba buatlah orang-orang mati itu bisa berbicara. Maka turunlah tantangan Allah tadi terhadap orang-orang kafir Quraisy. Begitupula Allah Subhanahu Wa Taala menantang manusia yang masih menganggap Rene Al-Quran untuk mendatangkan 10 saja surah ia mirip dengan 114 surah yang dalam Al-Qur'an dan Allah menceritakan dalam surah Hud, urutan 11 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bi ashr suwar limitsihi muftariyat. Coba kalian datangkan 10 saja surah yang mirip dengan surah-surah yang terkecil atau terpendek dalam Al-Qur'an itu, maka tentu kalian tidak akan mampu. Dalam surah Yunus, urutan 10 ayat 38, Allah Subhanahu wa taala menantang lebih sederhana lagi mengatakan datangkan satu surah seperti surah Al-Qur'an yang terkecil saja maka kalian tidak akan mampu Allah menceritakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul fatub bisuratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillah datangkanlah satu surah saja yang mirip seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan mintalah kepada siapapun yang kalian sembah selain Allah untuk membantu kalian maka kalian tidak akan mampu untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dan menantang manusia dengan akal sehatnya. Gunung adalah bangunan yang sangat keras dan besar di mata manusia. Sulit untuk merubuhkan sebuah gunung. Kecuali menggunakan alat dan tenaga yang sangat banyak. Tapi Allah mengatakan Al-Quran cukup bisa menghancurkan gunung itu. Sebagaimana Allah serbutkan dalam surah Al-Hashir. Urtan 59 ayat 21. A'udhu billah minasyaitan rajim. Law anzalna hadal qur'ana ala jabal. La ra'aitahu khashian mutasaddian min khashyati Allah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun Kalau seandainya Quran ini kami turunkan di atas gunung maka pasti kawakan melihat gunung tersebut tunduk hancur lebur karena takut dan khusyu kepada Allah karena gunung tahu itu adalah perkataan Allah dan itulah perumpamaan kami berikan untuk manusia agar mereka berpikir juga di dalam surah al-isra urutan 17 ayat 88 Allah Subhanahu wa taala menantang seluruh jin dan manusia untuk coba mendatangkan seperti Al-Qur'an ini dan dipastikan mereka tidak bisa A'udzubillahiminasyaitonirrajim <tos Juice>, Qul la'inijtama'atil ins wal jin ala ya'tu bimitsli qur'an la <tos> ya'tu nabimitslihi wala ukana ba'dhum liba'din Kalau seandainya jin-jin dan manusia semua bersatu untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, maka mereka tidak akan pernah mampu mendatangkan seperti itu walaupun mereka satu sama yang lain saling mendukung atau membantu. Itu yang pertama sebagai mukjizat. Sudah cukuplah ayat-ayat ini sebenarnya menjadikan kita sebagai atau memunculkan keyakinan Al-Qur'an cukup dijadikan sebagai rujukan. Tapi masih banyak yang lain. Poin yang kedua adalah yang mesti direnungi, Al-Qur'an sebagai petunjuk dan obat. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Isra' urutan 17 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lil ladhi hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat. Sungguh ya Al-Qur'an ini akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mau mendapatkan petunjuk. Bagaimana dia menemukan kehidupannya di dunia? Mana yang boleh, mana yang tidak boleh? Bagaimana dia melaluinya? Bagaimana proses kehidupan manusia? Dari mana asalnya? kemana setelah kematian? Selamat ada surga dan neraka. Semua Al-Qur'an jabarkan masalah itu dan memberitakan berita gembira kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan beramal saleh. Juga dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Qur'an juga sebagai petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladhi unzila quran hudan lin-nasi wa bayyinatin al-huda wal Sesungguhnya bulan Ramadan di mana diturunkan Al-Qur'an di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelas terhadap apapun yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dalam surah Isra' urutan 17 ayat 82 Allah mengingatkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nanzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun Dan kami turunkan dalam Al-Qur'an obat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga adalah sebagai peringatan. Orang-orang yang mau menentu hatinya dan mendapatkan jawaban, Allah katakan dalam surah Shad 38 ayat 1. Shad wal qur'ani bizzikr dan Al-Qur'an sebaik-baik petunjuk dan pemberi peringatan. Dalam surah Qaf ayat 50 ayat 45 Allah juga mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadzkir bil Qur'an man yakhaful wa'id. Maka sebaiknya orang-orang yang takut untuk tidak mendapatkan petunjuk, mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan mereka. Yang keempat sebagai senjata Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai senjata untuk melawan orang-orang kafir sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 25 urutan 52 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fala tuti'il kafirin wa jahidhum bi jihadankabira hai muhammad jangan kau ikuti orang-orang kafir itu dan perangilah mereka dengan Al-Qur'an tadi dengan jihad yang besar Artinya debati mereka, sampaikan ayatnya. Maka mereka tidak akan bisa membantah itu. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya ada seorang dokter spesialis kulit di Muantai. Setiap tahunnya mendapatkan penghargaan karena selalu menemukan penemuan terbaru dalam penyakit kulit. Pada tahun itu kebetulan ada dua orang dokter muslim dari Mesir yang ikut dalam seminarnya. Atau dalam komprensi itu. Semua yang hadir di satu auditorium adalah dokter-dokter spesialis kulit. Maka profesor ini naik di podium dan berkata... Saya baru menemukan dengan teknologi canggih Ternyata rasa sakit yang manusia rasakan Itu berada di urat-urat saraf yang sangat halus yang melengker di kulit manusia Kalau kulit manusia terbakar atau kita bisa melumpuhkan urat-urat saraf di bawah kulit itu Maka secara otomatis manusia tidak rasa lagi rasa sakit Lalu profesor datangkan seseorang yang kena luka bakar tangannya Kebetulan dipastikan urat-urat saraf dan kulitnya tadi yang melengket di kulit itu sudah terbakar, diambil pisau bedah, diiris dagingnya, maka orang itu tidak rasa sakit. Semua orang satu auditorium itu semuanya bertepukan bersorak, luar biasa spektakuler penemuan profesor ini dia bisa memberikan kenyataan, ternyata daging dalam tubuh manusia, kalau digores-gores pun tidak rasa sakit, yang sakit hanya di kulitnya lalu salah seorang dokter dari Mus, dokter muslim dari Mesir yang hadir juga spesialis kulit mengangkat tangan sambil berkata, dan profesor itu ada di atas podiumnya, dan nanti akan kita lihat bagaimana dia syahadat gara-gara ayat Al-Quran Mungkin kita orang Islam yang hadir dalam keadaan Islam, lahir dalam keadaan Islam tidak menyangka kekuatan Al-Quran. Tapi perhatikan bagaimana seorang profesor penyakit kulit masuk Islam hanya dengan sebuah ayat saja. Lalu dokter Muslim itu angkat tangan mengatakan, maaf profesor. Kalau itu penemuan anda yang tercanggih, saya berani mengatakan bahawa saya penemuan anda sudah dibomkar oleh Al-Quran. Sudah ditemukan 1400 tahun yang lalu. Profesornya dengan bahasa Inggris di atas podium berkata, mana buktinya? lalu si muslim tadi, dokter muslim mendatangkan Quran terjemahan dalam bahasa Inggris di bawah podiumnya, dibukakan surah An-Nisa ayat 56 lalu dikatakan oleh dokter muslimnya silakan anda lihat, baca terjemahannya saya akan bacakan ayatnya lalu dokter muslim itu membaca rajim, tentang keadaan penghuni neraka Kullama nadijat jududuhum badanam judulun khaira diadukul azab Allah mengatakan penghuni neraka setiap hari Kulit mereka telah terbakar Kami ganti dengan kulit yang baru Agar mereka merasakan rasa sakit yang baru Artinya ayat ini sudah menjelaskan penghuni neraka tidak butuh dibakar oleh Allah sampai tulang-tulangnya, tapi kulitnya kalau sudah terbakar, Allah ganti kulit baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru waktu membaca satu ayat saja terjemahan dalam bahasa Inggris profesor itu di atas podiumnya, dan ini kisah nyata berkata, tuntun saya masuk ke agama anda, lalu dituntun syahadat di atas podiumnya, kajaiban Al-Quran luar biasa, dan ini banyak contoh-contoh yang seperti ini kemudian juga seorang ya, atau disebutkan yang kelima adalah Membaca Al-Quran berpahala dan menambah ilmu serta menghafalnya mengangkat derajat seseorang di dunia dan di akhirat. Dan lebih luar biasa lagi, bagi yang menghafalnya maka dipastikan jasadnya tidak akan dimakan di kuburan atau tidak akan dimakan oleh tanah. Berpahala disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari kata Nabi SAW. Membaca Al-Quran adalah pahala, setiap hurufnya 10 pahala. Dan aku tidak mengatakan alif lam, mim satu huruf, tapi arif satu huruf dan lam, tatu, bam, mim satu huruf. Maka setiap hurufnya 10 pahala dan juga menambah ilmu serta menambah ilmu seseorang dengan membaca Al-Qur'an maka selalu setiap membukanya selalu mendapatkan ilmu dan tambahan yang baru juga menghafalnya mengangkat derajat sebagaimana hadis Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat para penghafal Al-Qur'an yang suka membaca Al-Qur'an akan disuruh tilawakan Al-Qur'an kemudian kata Allah Subhanahu wa taala tartilkanlah ayat itu sebagaimana kau tartilkan di dunia sesungguhnya kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kamu baca artinya nanti Allah biarin dia baca sampai tiba di surga firdaus tertinggi baru Allah mengatakan berhentilah ini tempat kamu jadi dia akan mendapatkan derajat tertinggi di surga sementara jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah itu disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih juga kata nabi sallallahu alaihi wasallam tiga golongan manusia yang tidak dimakan jasadnya oleh tanah para nabi-nabi para penghafal Al-Qur'an dan juga para syuhada atau orang yang mati syahid Begitu dahsyatnya Al-Quran jemaah sekalian dan kita tutup. Bagaimana dua buah kisah. Kisah yang pertama adalah kisah Usaid Ibn Hudair Seorang sahabat Nabi yang mulia. Kalau anda membaca Al-Quran, anda kuasai bacaannya huruf-hurufnya betul disebutkan, tajwidnya benar, dan ada baca. Walaupun tidak banyak ayat, bukan targetnya selalu menghatamnya saja, tapi mempelajari sebagaimana para sahabat mempelajari 10-10 ayat. Mereka mengatakan kami, kalau di zaman Nabi Alaihi Wasallam, kata para sahabat, mempelajari Al-Quran 10-10 ayat. Dan kami tidak pindah dari 10 ayat itu kecuali kami sudah tahu bacanya, kami sudah tahu kandungan maknanya, kami sudah tahu hukumnya, dan kami sudah terapkan dalam kehidupan kami. Baru mereka pindah di 10 ayat yang kedua. InsyaAllah dengan 10-10 ayat Lama kelaman anda akan menghatam juga Al-Quran itu Disebutkan dalam sebuah hadis yang suhari wa bukhari Kata Nabi SAW Perumpamaan orang yang mahir membaca Al-Quran Dia kuasai tajwidnya Bacaannya benar Dan dia rutin membacanya Kata Nabi SAW Mereka sederajat dengan para malaikat Dan malaikat kata ulama hadis Akan sering datang mendengar bacaannya dan ini tadi saya katakan disebutkan dalam sebuah kisah, merujuk dengan hadis ini adalah kisah seorang sahabat yang bernama Usayb bin Hudhair radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang luar biasa bacaannya benar, suaranya bagus. Suatu malam disebutkan dalam hadis Bukhari, beliau selesai salat tahajud, merasa panas di rumahnya, kemudian beliau keluar di halaman rumahnya. Sambil duduk di dekat pahan, batang pohon yang pohon-pohon kurma di depan rumahnya, ada kudanya yang sedang dia ikat di pohon itu, lalu dia membaca surah Al-Kahfi. Dia bilang Begitu saya baca beberapa ayat saja, tiba-tiba kuda saya merontak. Lalu saya berhenti membacanya dan melihat kondisi kuda saya. Ternyata kuda saya waktu saya berhenti baca juga tenang, tidak jadi merontak. Saya kembali membaca beberapa ayat bagi surah Al-Kahfi, kuda saya merontak lagi yang kedua kalinya. Lalu saya berhenti melihat keadaan kuda saya. Dia tenang, lalu saya kembali membaca yang ketiga kali, kuda saya merontak lagi. Lalu tanpa sengaja mata saya terpandangkan ke atas langit. Maka saya melihat di langit ada cahaya-cahaya putih yang menembus langit. Lalu sahabat ini penasaran. Usayd bin Hudairul Anhu. Beliau mendatangi masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang ageng subuh sambil menceritakan. Ya Rasulullah, kediyanya seperti ini. Maka Nabi Sallam bersabda dalam hadis Bukhari ini: "Wahai Usayd, demi jiwa aku yang ada di tangannya, maksud demi Allah. Kalau kau baca Al Quran itu sampai pagi." Sampai terbit matahari, maka seluruh masyarakat Madinah akan melihat malaikat-malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Orang dijanjikan oleh Nabi SAW, maka Al-Quran bukan cuma kemasan saudaraku sekarang ditaruh di lemari kita. Tapi dibaca, dikantongin, dibawa, diterapkan. Tiap hari targetnya harus baca minimal 10 ayat. Baca terjemahannya agar anda mendapatkan tuntunan dari Tuhan anda. Lalu yang kedua, seorang insinyur sebagai penduduk dalam hutbah kita, di Jerman masuk Islam gara-gara keajaiban Al-Quran. Dia seorang arsitek yang suka membangun bangunan-bangunan yang aneh dan unik. Bukan aneh tapi unik. Maka dia seringkali laku gambar dia sebagai arsitek hanya karena dia menggambar bangunan-bangunan ya yang unik. diambil dari buku-buku yang lama. Salah satu referensi utama dia adalah Al-Quran. Lalu dia temukan ayat-ayat di Al-Quran berhubungan dengan arsitektur. Dan yang paling mengkritik dia adalah bangunan tentang surga. Dia selalu menemukan ayat berbunyi dan dia orang nasrani. Nanti ini yang menyebabkan dia masuk Islam. Dia selalu baca tentang ayat surga. Tajri min anhar. Surga diceritakan tentang bangunannya, permadaninya, segalanya. Seperti gambaran manusia. Tapi apa rahasianya? Kenapa Allah selalu mengatakan di bawahnya mengalir sungai, mengalir air? Dia penasaran dengan ini. Lalu dia, setelah beberapa bulan dia mengenungi ayat itu. Dia bangun sebuah rumah di Jerman. Kebetulan dia orang Jerman. Dia bangun sebuah rumah. Kemudian rumah itu dibuat lantainya kaca. Dan di bawah kaca itu, di bawah lantai dibuatlah air mengalir. Setelah selesai dibangun. Dia tinggalkan rumah sebelum, ditinggal, sebelum ditinggali. Kemudian dia pergi berangkat ke beberapa negara Eropa. Untuk menyelesaikan orderan gambaran dia. Setelah dua bulan kemudian dia balik ke Jerman dari bandara dia gak ke rumahnya temui istrinya tapi dia ke rumah barunya yang dia baru bangun tadi 2 bulan yang lalu waktu dia masuk dia nyalain semua lampunya lalu dia nyalain listriknya termasuk air yang di bawah lantai itu nyala kemudian dia duduk di kursi ruang tamunya sambil duduk dia bilang tiba-tiba terjadi keajaiban yang luar biasa baru 5 menit saja dia bilang saya duduk di kursi ini tiba-tiba penat saya capek saya selama 2 bulan hilang Dua bulan dia capek, berangkat ke negara Eropa orderan demi orderan, hilang semua hanya lima menit duduk di sofanya. Lalu dia bilang, saya perhatikan ke sofa saya, sofa ini sama dengan di rumah saya yang dulu, dindingnya catnya sama, lampunya biasa, atapnya biasa, tidak ada sesuatu yang istimewa. Lalu dia duduk sejenak merenung, ternyata dia dapatkan yang membuat jiwa dia bisa tenang, karena mendengarkan suara air yang ada di bawah lantai rumahnya. Lalu dia mengatakan ternyata ini rahasianya. Umat Islam disuruh banyak meninggalkan hal-hal yang haram di dunia dan mereka diistirahatkan oleh Allah di surga dengan hanya mendengarkan suara air sungai saja sudah cukup menghilangkan penat dan capek mereka. Begitulah kajiban Al-Quran saudaraku sekalian. Dan ini kerana khutbah Jumat tidak cukup untuk menyampaikan berapa banyak kisah. Tapi kita ambil pelajaran dari sini. Semoga saja setelah saat ini atau setelah saat ini Allah menjadikan saya dan Tantum sekalian atau Jemaah sekalian untuk selalu kembali kepada Al-Quran. Membacanya, menjadikannya sebagai sahabat. Karena Al-Quran adalah petoman dari Tuhan kita Allah Azza wa Jalla aqulu kauli hadza saya sudah mengucapkan perkataan saya ini wa astaghfirullah li dan saya beristighfar bagi Allah mengajak jemaah untuk kepada Allah fastaghfirunallahu al-azim istighfarna semuanya maha menerima taubat hamba-hambanya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ...segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala... juga salawat dan taslimah... ...Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Seorang ulama berkata... ...siapapun yang mau mendapatkan keajaiban... ...maka dia hanya akan mendapatkan dalam Al-Quran. Belum pernah ada buku yang ditulis di muka bumi ini... ...termasuk Taurat dan Injil pun yang turun sebelum Al-Quran... ...yang seperti Al-Quran. Selalu kalau sudah lebih dari seribu tahun... ...buku itu selalu dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Tapi pada saat Al-Quran dibuka dan dikaji... Maka keajaiban yang luar biasa Dia akan mendapatkan keajaiban Dia akan mendapatkan ilmu Siapapun yang ingin mendapatkan informasi Tentang umat sebelum Apa yang terjadi di kehidupan dia Dan apa yang terjadi nanti kalau orang sudah meninggal Dia hanya bisa mendapatkan dalam Al-Quran Siapapun yang merasa gelisah hatinya Maka dia akan balik kepada Al-Quran Akan mendapatkan ketenangan Dan Al-Quran adalah segala sesuatunya bagi siapapun Termasuk orang-orang kafir Sebagaimana Allah mengatakan Hudan Petunjuk bagi manusia Baik, mari kita tutup khutbah kita ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari Jumat ada waktu pasti bila seorang muslim berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjadi dua pendapat tadi mengatakan pada saat khatib di atas mimbar di khutbah kedua, maka dianjurkan khatib untuk berdoa dan yang kedua adalah pada saat waktu Asar. Sampai terbenam matahari, waktu yang mustajab doa. Maka jangan kita sia-siakan waktu ini. Mari kita hadirkan hati kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ahmaduka hamdalhamilin wa ashkuruka syukra syakirin. Wa usallimu ala abdika wa rasulika muhammadin kama sallayta anta malikatika alay. Rabbana innana amanna fa fillana zunubana wa kina azaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin narafakat akhzaytama adil zalimina min ansar. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الميعاد. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا فِ َّلْنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِثْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ ع Orang yang رب جف لنا وال ويرحم ما كما ربانا صغارا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاب كان جراما اننا صاد مستقرة ومقامة ربنا حفظنا من ازواجنا وذرياتنا قرات وجل المتقين إماما اللهم اجل اجتماعنا اجل مرحوما وجته فر من معصوم ولا تجعل فينا شكيا ولا محرومة اللهم اكفل للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحمد لله رب السميع بالحاجت ربنا اعطينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واكنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع Abu Rara, Jawab Rabbul Al-Muslim, Nabi Muhammad, dan Alhamdulillahirobbil Alamin. Inna Allah yamur bil Jamaah sekalian Allah selalu menyuruh kita berbuat keadilan dan kebaikan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari Allah selalu larang sebagai pencipta kita untuk berbuat kemungkaran keji dan dosa yaitu kum ta'allakum daga karun itulah peringatan dari Allah maka jadikan sebagai prinsip hidup fadhkurullaha alazim ingatlah selalu Allah Allah akan ingat kepada kalian wasyuru 'alayhi yaziidkum syukuri ni'mati dia akan tambah wa akbar zikir kepada Allah amal yang paling besar wa aqimis sholata dan dirikanlah sholat